să ascultați versuri de Manuro în lectura autorului. Aș dori, regăsirea unui suflet șarmant întâmplător și în coate și gleznă, să-mi poarte solemn uitarea prin vesnă, protejându-mi iubirea ca pe un diamant. Aș dori, în tăcerea unui mers de statuie să găsesc un martir peste mine, mai sus. Aș dori aerobicul dans de tămâie să-mi caute moartea pe unde s-a dus. Aș dori de asemenea să am tinerețea nababilor flegmatici cu cai unicat și aș vrea o femeie să-mi cânte noblețea privind mă verde din mersul curbat. Aș dori pe sub geamuri rândunele în cuiburi să agite nimicul în care plutesc, dezmembrat în culori când fugind printre struguri din pieptul mecanic aș dori să doresc. Aș dori regăsirea unui suflet ciuntit încolăcit peste mine, aș dori să mă ierte, căci numai atunci voi fi sătul de dorit, iar el e poizat în dorințe să cert. Oare adevărat? Nu există nici dragoste, nici ură, nu sunt aiurea sfinții în lume hoinăriți, nu sunt nici vise fără de păcate, nu-i dragostea adevărată o tortură, nu-s prinții mai bogați ca cei smeriți, și nu e viață fără doar o moarte. Nici lacuri nu sunt fără fund în lume, nici cerșetorii nu sunt toți sărpraci, nu sunt băieți cum sunt atâtea fete, nici viața noastră nu e un șir de glume, și nici câmpii lăsate în voie fără maci, și nu e moartea carte de regrete. E oare adevărat? Gânduri din altă lume paralelă Gânduri din altă lume paralelă, Glumind cu moartea peste trup se suie, N-am aripi și n-am umbră de statuie, De-de-de-sub se nasc coloane frânte, Ca la un circ, spirale mă-nconjoară, N-am aripi și n-am mâini să mă frământe, Visez peisaje moi de scorțișoare, Plutind sălbatic pe un râu de pietre, Nu-s ochi și nu e nimeni să mă certe. Simt viața subțire ca o zeamă banală pe un fund îndoit de gamelă. Dorință Aș vrea să fi fost ecoul născut din dans de țigancă rotund peste șatră. Aș vrea să-mi aleg din mileniul pierdut doar umbra ascunsă de câini ce latră. Așternut peste gard, cu brun colorează modest drumeagul de piatră, Aș vrea să fi fost un toiac de alun, Troznindu-și modesta scăvânteie din vatră, cercetor de iubire aș vrea să fi fost, Precupeți peste tuciuri și oale cu apă, Zidit sub biserici, credință și post, Simt fericirea cum zâmbește și crapă, În altar mângâia de priviri pelerine, Aș vrea să mai fim paralel câte doi, Copleșiți de smerenie, cocoșați de rușine, Puritatea susimta dormind peste noi, Mântuit prin suflarea de naștere crudă, Aș vrea să mă pierd hamesit nebăut În inima veche astrală și nuda speranței Din care părinți m-au cernut, Aș vrea să fi fost ecoul născut Din dans de țigancă, rotund peste șatră, Aș vrea să fi fost Plămădirea din lut acelui ce primul miluiește și iartă. Peisaj MONTAN Sub râuri de munți, se întind ca în salve oglind paralele, Arzând argintii adunate de veacuri din râuri zglobi și potate, ici colo, cu de albe, Cochi tremurați cu gene arcuite, că prioarele basme cu lupi, când în ierni, parcă scoase din vremuri oprite, adorm și reginele obosite în stupi. Pe cărări bate vântul înăsprit ca un must, de o toamnă ruginie mirosind a ciorchine din lespes de ceruri în peisajul lacus, ca un lapte de marmură ca din iarnă suspine. Privirea mi se înneacă peste vârfuri de pini, neștiuți de lutierii pădurii albastre, când din cerul răspund în cor heruvim, pogorând dumnezeirea dinspre crestele astre. Mă înalți ca un spirit temător și smerit, învelit de natura culorilor calde și lacrim de lumină din timpul oprit, sub brâuri de munți se întind ca în salde. Cuvinte cu și fără subînțelesuri. Păsări albe, din gânduri ascunse, mă cheamă. A dormit peste o mână, mă visez un martir, tremurând sub o gheață strălucind, dar drama a un destin cam osorul de un fir, stafidit sub o coajă aparentă și moale, mai uscat de iasca printre umbrele ude, Păsări negre mă din crește poale Într-un cor țigănesc cu culoare de dude, Fete blonde, semețe, mirosind a regine, Că la răspălă custele veacului meu, Piciuindu-mi o dihna puțină din mine Și trântindu mă în praful de sub Dumnezeu. Adevăr din toate găsite de om peste lume, sau fiind născocite de gândul calic, doar singura cininică dreaptă, anume oglinda, din toate nu iartă nimic. Din toate găsite de om peste veacuri, primite de sus sau primite de jos, Dumnezeu i-a sortit prin unice leacuri copilul singurul, dar prețios. Din toate și tot ce s-a spus și s-ar scrie sau Fiind născocite de oameni de soi, adevărul e în cartea ce spune Biblie și credința e singura pace din noi. Adevăr în veci. Suferința unui călugăr Se pierde o cărare ca o coadă de șarpe. Prin mii de copaci ondulați din născare, pământul din lemn, cocoțat peste zare, peisajul e tuns de tăcere în noapte. S-a pierdut un călugăr cu mătănii la mână, au strigat cavalerii în armură orbitoare, dar el se ascundea într-un fund de fântână, mângâind amintirea unei fecioare. Peste nori, curcubei aruncă și văd ochii lacrimați într-un fund de lumină. Curbată-i pădurea de atâta tristețe și plâns că călugărul cu la mână. Primbare prin lemn Am plecat din mozaicul templelor încărunțite ale făurarilor de lespezi și cruci, pășind încet pe dreapta cărare a iertării și sfințirii, mă simt un fir de praf lângă picioarele Maicii Domnului și durerea mă îndeamnă să blestem vântul care nu există, dar iată urc, ajutat de o forță sublimă, și mă curbez spiralată de odihnă și nălucire spre o lumină înflorită cu miros de bizanț, acolo unde puritatea rugăciunii topește filă cu filă viața noastră haotică și păgână extraordinar de păgână. Mă așez tăcut și zmerit pe o pagină de lemn, încremenit tind de zâmbetul născătoarei virgine, și o privesc cu vios peste mâine adormite, cum toarce cu fața întoarsă spre înger, în adierea și lumina eternă a Duhului Sfânt. M-am oprit acolo vreme de o viață, și nu am aripi să cutez mai departe în credință și Prea mic și mărunt sunt acolo pe omărul ei, se vede orașul de sus ca un val de greu. și durerea mă îndeamnă să-i sărut ochii de lemn. Mi-e teamă de îngerul acela venit cu o veste când floarea din mâna lui îmi șoptește din parfumuri și privirea lui se înțeapă în ochii ei de lemn, vestind-o că a fost aleasă și va avea un fiu în adierea și lumina eternă a Duhului Sfânt. Ceva, mă coboară din toată lucrarea în aceleași spirale de odihnă și pace și se vede orașul de sus ca un val de greu, din care eu nu sunt nici măcar o trestie și din care eu nu sunt nici măcar un fir de praf. Ați ascultat versuri de Manuro în lectura autorului. Regia artistică Angela titeu -Dragan, Redactor Nina Parfentie Înregistrare din anul 2015.